Lapurdi irratiak hogeita bost urte, 1000 behatzen talar hogeita amabiko ustailean asizen irratia bere lehen emankizunak edatzen. Gurekin, sortzaileetan zen, Mikele Ramuspe atxaldeon. Bai, atxaldeon. Hor dian, hor, abiatuko gira astapenetik, eh? Lausineten astapenean sortzaile eta nola abiatuzenten, eta zergatik sortu zenuten lapurdi iratia. Lehen dik la horietan izenak emanen ditut, eh? panchoa azarete, eh, kesusteletxea, azkainekoa, salbat berteketxe, eta ni hor. Eta, beraz, lauraiko ez gira, ez gira apesak, ez gira... Baina, zenditzenginin, elizak eh, ere behar zora izan bere irratia. Horrean, uh, lauak uh, guti edo aski, uh, nia horreman dezaun, laro goita batean, bian, parte hartu ginuen uh, eh, ene athetik iruriko irratiako, soxalo, abiatzean, soxetzean eta egoniz edo urtetan han uh, imatzeile eta emankezun egile. Ta hori, bikaina etxe genuen ginuen, uh, nolako, nolako, Era gina zuen irrati batek, mm. e, dienden aldera eta bon, irateko iratean kasian eta gure iratean kasian biztana gure eskolaren behiz gure kultura eta hola. Eta irateanik biziki maite izan dut beti. Eta pentsatzen genuen ere elizak, uh, domaia zela elizak ere zukaitia bere iratea. Eta hor deon ez genin ise pasha hazi mesuriz eta eraiten zalkuten... Ba, aski askitira hitia emankizunak uh, beste irratietan. Et eta askitira erlitzonezko eta egitia. Uh, ba, dudarik gabe, bainan problema da ez gu kreiten ginuen, kasu ez gira lehengo den moretan erran ahibaita eskoldun fededun. Mm -hmm. Eskoldunak uh, batzu... Uh, Uh, geristinua dira, behinan batzu ez dira geristinua, eta beren libertatea da hori, eta ez dugu, ar arsenal, ez gira arsenal, emankizunetan, irrati, jenaidotorokor batean, jakatzen eh, hemen ta entxetan, eh, risoneko eh, emankizunak. Bon, ordean, aparte eginez, Nahe bezu, diendari meitentzen autua. Erna ebitan, bon, entzuten dute eman duzan ugori irratia batez. Eta gero, pasatzen dira lapordik ratirat, hori denek egiten dugun gauza bat. Mm -hmm. Da, ez, ez, ez da gehiagune hori eta gero togutia hori egoiten egunetik engusian egun, irrati batetan emanik eta aldatzen da. Hori, lemeziko argumentoa. Edu ditzen zitzaokun? Eh, Gisa horktan, elizaren eh, eta Gidistinuen eta, eh, eta Gidistinuenen eta Naibosu, eh, balio suela zerbait egitea. Hala, itza emaiteko, eh, eh, ainitz eh, gaietan, ez bakarik ekh lishoneko, ainan gisarteko gaietan eta hola. Zenta partikulazki frantzesi ratietan, zugu eskaz bat atximaiten ginoen, jenderi maitentzaiea 8 marzo gonda mintzatzeko eta gero bukatu da. Ola nahezu 8 marzo gondaz, e, zure, bentsamoldea eta zabaldu eta hola. Eta horren, guguna eginin, hori pixka bat, e, beste bat etarat, e, egin. Eta hola e, sigira e, frekantza ukandugu zezak, lauroko eta amabian behiz e, baitu eskaintza bat, Eta frekantza bat ukan dugu, ahontxara, eh? hori den bezala reiteko, eh, lizan, reita, ezta biz, ezta datzen, ez dugu auta atua alizan, eren egin eta ez dugu auta datu alizan, eren egin eta ez dugu auta datu alizan, eren egin dira ez dugu libro egunta berroita marmetra behin ogorau zartzea antena. Mm Hora, -hmm. beraz, hori uh, oztopo handia izan da, astapen eh, astapenditik, eta orai ere hala da, oztopo handiena hori or, da. Ordean, uh, astapenean nasi girelaikan, bon ez ginakien formatoan, orsobelan hola egin, egin nenginuen, eta behar izan ditugu denak asmatu. ta Ordean, ordean informatikaik etzen, eta haiginen, uh, bon, bat eterdi, postu bat, postu bat eterdi. Eh? Ziz, horrekin, diakinez eh, denbola hartan, kanzetak bertuzula beti norabait kanzetazartzeko, eta hori, eta hori. Bon. Uh, eta beharrik, salbat berteretzek bon, informatikan, eta eh uh, on saletoi eta uh, beria la irandu e bonori bertuko infor informatikatik pasatu eta lehenak izan gida berasu ze ginen autoi eh formatizazioa ah, gai gure hala iratia ola ola serinda sentabestenaz ginen heltzen hor gure irat gure iratia do iru legiko iratia inzin informatika n ah, bai, bai, zin eta um, hori behar beha bat izan da. Ez, ez, ez lehemizik urtean, eh? baina uh, iruzpala urte murian, uh, asiak, uh, asiak ginen ola eiten uh, behar ez. Gero nahi izan dugu egin egiten ele, elebidun bat, mm. eta bon, uh, tarteak eskola az, tarteak frantzesez. eta um, e, albese, e, e, guk egiten ekoizten gintuen emankizunetan, e, e, beti, bon, uh, nahi bozu, tasun bat, Eta beharrik uh, astapenetik uh, zer nahi laguntzaile ukanditugu kronikak egiteko eta hori, ez nore nahi. Eh? Edukian justuki zer zen... Uh, zen ta... uh, edukitik hastegira lehenbiziko gauza, urra, lehenbiziko urratxa izan da, otoitza. Hmm. Erren abita, ba zu uh, eguneroko otoitz bat, uh, liburietan dira, hori guziak, eta aldien aldi paropia batek zuen hilabeteko, hilabetek guzia tzen ziren grabatzeat, eta berehala jendeak gin dira uh, eta irakurtzeat grabatu, montasak egin eta hola eta gero hori uh, hori uh, pasatzen zen. Eta hori nabozu nagin nuen untx erakutsi gure hortasuna untsa finkatu nabozu Ez demostrazioa bat dezala, behin jende beharara uh, kur esaten e ban edo entzuntze esaten zertolako uh, uh, iatiia zen. Ez ginela bestekin konkurentzian, ez zela besti gati bat zela. Eta gero, hain iziende dinda beraz gure laguntzeat, eta e, adibidez, bon, marri januina behi bat, edo diana mali malaren, hori horako presuna batzu, eta e, kultur eta jakitate handikoak, eta hori edi esker eta izan dira amarnaka ora, lagundu gaituztenak. Mm -hmm. Tanik nik leku kutasun bat eman behar eta eranen dut, uh, pixka bat iru leku ikatian zen ditugu nuen bezala, lehenbiziko gure entzuleak, hasteko lapordi hatian, izan ziren jende xarrak eta jende eriak. Mm -hmm. Eri ziren jendeak eta telefonatzen zaukuten, erreiten zaukuten, zembat, estimatzen zuten, horako ikatzi bat edo, izaitia. Gero edukiak, gero joan gira gaietat. Hita, gai uh, egirizionezko gaiak biztanda, aktoritate bat bada, un, uh, bat da, emandezaun misiones bat elduda eskondum bat ez dekin, emandezaun bizitela tailandian edo txinan, chin, japonian edo afrikan, eta mm -hmm. oroko loriatu gira horoko jendekin elka jizketa Bestesare bat bat azken. Ha, ah, ba, ba, ba, ba, ba, da, sare bat. E, Ikaragajian, haibuzo, misionez uh, mision adibidez. Hmm. Baina ere, laikoekin eta ba dea muimenduak, bada ba alimaleko bizia, batzu zu gehiago langilekin, beste antzura borariekin, eta ola. Ta alimaleko alo, bizia bada da, eta ba zerregan. Ta initz uh, gokoeta, initz uh, solas eta likokotasun, eta ola. Justuki, beti uh, lotua da edo zen, uh, garaiaz mintzatuko gira, uh, erligioari, fedeari, katoliko ba, zenei, direnai? Nola zez, baina nola fedea, fedea bizi nahi duenak bizi da munduan, eta implikatzen da munduan, uh -huh. engaiatzen da, batzu ekonomian, beste atzu Uh, en gizartean gizartean dira ez dira FEDea eh, pertsunaen parte damundu gai hemendu bata eta beraz e egiteniko kuberndeko jotasuna zengea nola kolekianmanzaun Afrikan nola kooperatiba batzu hontatzen ziren Laborariekin eta bizu. Uh, gizartean nola bizi den nola, nola garatzen den edo ez edo eta hemen gauza bera eskoaldun gure eskoaldun eskoalegian ere, eta gurtako egizan da ere okaxione bat, bestaldera joiteko zen, adibidez niken duen sobera zautzen, arrensazun edo lojolan edo hau edo orako, gauzetan sepaxa zen zen, eta han ainitzi ere, elkagizketak egiten, sekulako grabaketak egiten, eta interesatu gira ere, uh, gizartean, eman deza hon, uh, ueun edo uh, gai batzu enti, interesatiak, badimaginen, edo historioa, edo gizarte gaiak, ez bat, mm -hmm. janei dote, erdixonezkoak, baina gantza horiek interesatzen induzten, eta horiek uh, hainitz uh, grabatu ditugu, eta horiek gero gure, gure formatoan, hori zen posublezen, zen gero horren erdika, Soki pasatzea konferantza bat zuen eta horako altxor zer nahi altxor uh, hartu ditugu uh, berriz diot erilisonegaietakoak baina nere uh, gizarte do uh, historiaren hainitz uh, historio bai, ondalearen uh, gauzetan gauzetan mm -hmm. Hor dan hor, garaibatetaz mintzogira, eh, jamezal, lapurdi ratiaz ari gira, hogeita bost urte ospatzen baititu, bila juztaritzen uh, ospatuko dituzi horiek uh, hemen, uh, kolegioan, eta bon, garatu da, aldatu da. Horrein uh, dio, dio sesaren eh, da ere lapordi irratia, desberdinkit funtzionatzen du, bon, zuet zirageiago, oros, or, bainantse gitzen uzupen txatzen du, tala ere, beharri bat ez edo biz. Ordean, lapordi irratia antziutana erreiteko bakatu nola ezginin engunguzia eh, fornitzena bai. eta abonatu gira ere kofrak izeneko eh, xare bati, mm -hmm. eta xare ortaik uketen gintuene kizunak batzuk Parisen ekoizituak beste atzuli honen beste atzu gofean Frantziako. Hori da beste... Vatikaanoaren Hori uh, ezt batikna hori bestalde hori Frantziaren uh, Xare bata. Baina egia duzu, vatikano haitpatzema duzu, haitianin, uh, bisiki, albistegi, bisiki interesanta zela, uh, mundu zabaleko berriak emaiteko vatikaneko redakzionia. Ba ez te haura ino ola iten ez? Ba, ba, ba. ba. Ora, eta, uh, baina entzu ok nuen, ola okazionia entzuteko uh, na lezondo kurt, Izu, voilà. mm. eta txemanin, uh, sieriko ideke ide dura zela, Berrien, mundu, mundu zabaleko berriak, etzuela, et batele frantsez ikus begia. Eta zela ikus bat, biziki zabalagoa. Tardean, eh, nahi izan nuen, hori, eh, nola behin berzen, horren pasatzeko, behimenak eta hori. Eta ukangintuen, eta beraz, abonatu ginen alo eh, zedori eh avisté allora a Ori e ta badituso ba Vaticanoan ba, eiten dituzte eta hala ba, ere Francesca se dena. tant genetan de morarctan jesu istek giestu e, istek ziren buru tesko te aldun bat buru bueno niuen sautzen baina E, biziki e, Albbistegi e, biziki ona eta irekia irekia zen, eta Ola hemekkimekki gure igatia bon, aberastu dugu. Eta beste sareetako e, gaiak ere bilduz, eta gero Bilboko Donostiako Iruñako ere eintuen ere be-mailileak eta mm. beraz antze pasatzen zen eta Hori ugatzen zujatzen na Xume Xume Xumeki frantsesez eta, escoras. O dan bukatzeko eh Mikel eh, Ramosper Ramosala la pour dire Atia Saliguila eh, gaur eh, bihar barkatu eh, sorionuri hori ospatuko oh, dosis ukere eh? kantatuko duzun askiez? Boa, bistana zeit, haiko <laughs> gira, hori ba, berdugu ospatu, zenta gainera hemen berian sortu zen, hemen bai. ustalitzen, kolegioan, eta erriteko antena hemen ginoen atik, landago jeneko ah, kaskoan. Gure buru gaine ortan, e, bai, ortan eta ors, ortik zabaltzen ginuen estapen batean. Bai, zaurain, bai honan da, eh, ba, du iru laurten askiez. Horri da, gero, um, apespiku berria diindelarik dela, pentsatzen dut zorzi urte hor, Aiete, Aiete, Espiquadine de la Ligue euh eta nebosu ura uh, ahundbunde, maafia modexnuada al gisar atera zen eta biziki interesatzen da nebosu eta bideli. Bai. Bon. Eh? Beste, beste. Beste. <laughs> eta biziki hori komunikazioen mundu hori biziki, biziki bidea du mm -hmm. eta tamen peratzen du. Eta horrean, irratia hori kusizuelaikan bazela, eta errantzua hemenan, hori berda berda zerbait, egia da, xume, hemen, xoko ontan, eta parropien, parropiek finanzatua zela, dioxesak guti, guti, ez? Dioxesak ez zuen zobera memento hartan, ez zuen zobera zinezten, ez bezu Eta beraz, denak bildu dira, edabidegoziak ikrati, e, miloten diozezen, mm. eta ne bezu serviz pres, ne bezu li, uh, denak bildua da, baionan, eta ikratia barne. Uhum. Eta justuki euh dola 20 ta bosturté zenuten sur hori, scénutani uh, aietek eramaiten duen uh, manera tradisionalista elisa orrorkerki uh, ipatut seco eh bon c'était couvert. Et la belle d'our justuki euh Iratia ne sta trouvé la chaîne d'Iouri. Hmm? Zenako. Irratia, uh, laguntzaile, lengo laguntzelek beti sigitu dute. Eta segitu dute beren uh, bidean, labusu. Hmm. Eta e, guk astapenetik eman ginuen ADNean ean <laughs> Bezu, elizan ez dira irritzi berberak, yes. batzu hau taula. Ta hori ez da uztopo bat, da, aberastasun bat. Eta ez akord izaitia, ez da guretako, ez da, e, fen, dependitzendo zertan ez giren akord. Baina nabardurak neabar, izaiten aldira eta hori gauza normala da, egozu. Eta ez gitu horrek sekuradienatu izan diten bat, batek egeitia, bainik holak ustentut gauzak, bestiak gehiago hori, bestiak hori eta eskoal munduan gauza berbera da, hori gauza xanoa iduritzen zaut. Beraz nik irratian, eh, ez dut eh, maloroski speitauntza entzuten, baina zan ba igorrinik ez dut entzuten albatele, baina ez zaut iduritu eh, funtsez aldatu dela laporda irratia. Mm -hmm. Berdin tropatzen baina behinen ez zotid ulitu, eta Aleksandra Gerr eman lezaun, eh, ura iniz kusten dut, eta bon, beti uh, Aleksik gitzendu gizagoz iz, uh, hemen ustari zentzelaikana, artuzit zuen uh, illoa. Mhm be un chao regina cortu coquilla verdi michel ramospé ils zordo a deneli de kiya dea ba va dia bena trompatzen enfin ostirale untan eh ostirale untan sa spionta eta ondotik bada uh, afaria eta afari tartetik dira magali subia gaiko da kantuz, eta banyende kin cantus michel ramospé ba nigita janu shayan de eta nainoquele menos que es que rtues qualigatiacs enta Uh, Igo gitu zu e mezu bat, biziki unki garria, lapordi iratiari, ofiziala, eta sorionak emanez, eta hori biziki eta estimatu bon, E behun txap, pasxai ya, beraz. Mikel e Ramuspe, milesker. Milesker zuari, komitatuik.